Анжеліка і король. Книга третя. Частина третя. Король. Розділ 25. Бактеріари Бей стрибнув у сідло. Царера стояла спокійно в новій прикрашеній зброї, із широкими позолоченими стременами і навіть не подивилася на Анжеліку, яка щойно прибула до резиденції посла. Група персів з кенджалами на грудях і кривими шаблями біля правого боку утворили широке півколо біля посла. В руках вони тримали довгі списи, розфарбовані в різні кольори. Посол узяв із рук слуги такого самого списа, скинув його вгору на всю довжину витягнутої руки, і кавалькада одразу ж перейшла на рись. За мить вершники зникли в густому листі саду. Анжеліка, покинута на сходах будинку, відчула себе ображеною, бо саме на сьогоднішній ранок вона отримала запрошення. А гоб'ян, що стояв біля неї, сказав вони зараз повернуться. Вони поділяться на два загони, і на ваших очах розіграється бій, влаштований його світлістю на вашу честь. І справді, на зустріч один одному вилетіли два загони вершників, що шалено приголомшували списами. Дехто по всьому скаку проповзав під черевом коня. Його святість є одним із найуправніших джигітів. Але зараз він не може показати вам своє мистецтво, тому що побоюється, що його новий кінь злякається. Він дуже шкодує», – пояснив вірманин. Підскакавши до сходів ганку, вершники завмерли, як у копані. Потім знову роз'їхалися і за сигналом бактеріарі Бея із завиваннями кинулися один на одного. Списами вони намагалися вибити противника із сідла. Вершник, який був скинутий із коня, чи втрачав зброю, залишав поле бою. Незважаючи на недосвідченість коня у подібних сутичках, посланець опинився серед останніх, хто залишився у сідлі. І все це не завдяки високому рангові, а силі та спритності. Коли битва закінчилася, бактеріарі бай широко посміхаючись підскакав до Анжеліки. Його святість показував вам розваги, із якими наш народ знайомий ще з часів Дарія. У присутності сторонніх бей вважав за краще говорити з перекладачем. Анжеліка теж не схотіла відставати в ерудиції. Французькі лицарі в середні віки також влаштовували турніри, цей звичай з'явився після повернення хрестоносців. Мабуть, подумала Анжеліка, він ще змусить мене думати, що вся наша цивілізація зобов'язана усім їм. Потім, трохи подумавши, вона вирішила, що твердження багато в чому правильне. Вона вирішила ухилитися від таких спірних питань і заговорила про коней. Його святість знову почав розхвалювати цареру. Він каже, що навіть у своїй країні він не зустрічав такого покірного і водночас такого гарячого коня. Король Франції, безперечно, зробив йому гарний подарунок. У себе вдома він запропонував би принцесу царської крові за такого коня. Анжеліка пояснила, що то іспанська кобила. Ось країна, яку я хотів би відвідати. Розмовляючи, вони піднялися у будинок і увійшли до зали, прибраної у східному стилі. Щойно за ними опустилися завіси, що одрапірували двері, посол заговорив французькою. «Я з'явлюсь перед королем лише на церемонії, гідній його і того правителя, що мене послав». «Але хіба ви не домовилися з Маркізом де Терсі?» «Ні», – вибухнув перс, – «він хоче вести мене як бранця, у клітці, оточеній невірними. Він каже, що я маю стояти перед королем із непокритою головою. А це не тільки недостойно мене, а й образливо». У такий урочистий момент людина має бути у головному уборі, як у мечеті перед самим Аллахом. Але наші звичаї не схожі на ваші. Ми знімаємо головні убори, входячи до церкви на зустрічі з Богом. І я думаю, що якщо француз з'явиться перед вашим шахом у черевиках, ви не змусите його знімати їх. Правильно? І якби він мав недостатній ескорт, ми допомогли б йому, вшанували б... І дотрималися б гідності нашого шаха. Ваш король – великий правитель, і він повинен дозволити мені влаштувати тріумфальний в'їзд, гідний його власного престижу, або мені доведеться повернутися додому, не виконавши місії. Анжеліка набралася сміливості запитати. А ви не боїтеся потрапити у немилість шаха? Так, я ризикую головою, але я волію втратити життя, ніж опинитися у смішному становищі перед усім Парижем. Анжеліка зрозуміла, що все набагато серйозніше, ніж будь-хто міг припустити. «Я все влаштую», – пообіцяла вона. «Не впевнений. Усе буде залагоджено, і хоча я для вас лише жінка і чужинка». «Ви не праві», – голосно вигукнув бактеріар Бей. «Ваш розум перевершує вашу красу. І якщо моя місія закінчиться успішно, я знаю, який подарунок просити мені у вашого короля». Раптом десь за завісами пролунав неприємний звук. І тут же голосно заспівала флейта. Слуги приготували мені ванну. Після стрибків так приємно змити із себе бруд та втому. Двоє слуг внесли величезний мідний таз, наповнений окропом. За ними рухалися інші слуги із рушниками та запашними притираннями. Бактеріарі бай пішов за ними до суміжної кімнати. Анжеліка хотіла піти, і вирішила пояснити послу, що за французькими звичаями жінці непристойно залишатися у чоловіка понад дві години. Але потім подумала, що перс прийме її відхід як образу, і це зведе на нівець усі ті зусилля, які вона доклала. Коли вона зробила рух, ніби збираючись підвестися, маленький слуга, якому було доручено розважати її, приніс блюце із різними делікатесами. Потім він швидко заснував туди-сюди, і натяг подушечок, підкладаючи їх їй під спину і під руки. Він кинув латаття з розпеченим бугіллям і підсунув його так, щоб вона могла вдихати їдкий голубуватий дим. Їй уже давно слід було б піти. Ця кімната з важким повітрям, наповненим запашними куріннями, Чорні очі посла, який ось-ось мав повернутися, його почуття власної гідності, лють, що погано приховується, все це пригнічувало її волю. Маленький слуга зняв кришки з позолочених кубків і влив у них щось із маленького флакона. Щебечучи як пташка, він звернувся до Анжеліки. Вона нічого не зрозуміла, і тоді він підніс один із кубків до її губ. У кубку була рідина золотистого кольору. Анжеліка спробувала її та вирішила, що смаком вона нагадує дягіль із її рідного поату. Маркіза зацікавилася солодощами, що лежали на таці. Всі вони були різних кольорів, включаючи прозоре желе та фісташкову ногу. Анжеліка спробувала всього потроху і відклала все, що їй сподобалося. Вона попросила ще фруктового шарбету. Потім їй захотілося покурити наргілі. Але коли слуга зрозумів, що вона хоче, він злякався і з жахом почав показувати, що з нею буде, закочуючи очі. Потім розриготався, і Анжеліка засміялася за ним. Сміючись, вона продовжувала злизувати з кінчиків пальців якусь рожеву пасту, коли увійшов бактеріарі Бей. Він, мов, зачарований, не міг відірвати від неї погляду. «Ви чудові! Ви нагадали мені одну із моїх наложниць. Вона була жадібною в коханні, як кішка. Він узяв з-під носу якийсь фрукт і кинув його слузі, вигукнувши наказ. Хлопчик спіймав його на льоту і в два стрибки зник із кімнати. «Цей маленький мудрець зі сходу, – подумала Анжеліка, – обпоїв мене якимось зіллям. Натомість вона відчувала, що на сп'яніння це не схоже. Якесь тепло розливалося її тілом, вона почувала себе щасливою». Усі її почуття загострилися, вона й захопленням розглядала нове вбрання бактеріарі Бея. На ньому були тільки атласні штани, перетягнуті під ікрами ніг і скріплені біля пояса широкою стрічкою з дорогоцінним камінням. Гладкі груди блищали, змащені мазями, що солодко пахли. Мускулисті руки і плечі викликали думку про незвичайну силу. Чорне волосся було напомажене й зачесане назад. Швидким рухом скинув прикрашені сандалії та витягнувся на подушках. Недбало сунувши в рот наргілі, на він дивився на Анжеліку. Нерозумно було думати, що вони продовжуватимуть розмову про протокол офіційного прийому. Про що тепер піде розмова? Анжеліці раптом захотілося так само безтурботно витягнутися поруч із ним на подушках. Але вона поборола це бажання, продовжуючи сидіти. Найрізноманітніші думки тіснилися у її голові. Раптом вона засміялася. Перс був явно втішений її гарним настроєм. «Я подумала про ваших наложниць. Розкажіть, як вони одягаються?» У своїх кімнатах чи в кімнаті свого володаря вони носять тонкі пухнасті штани та безрукавки. Коли вони виходять на вулицю, то надягають густу чадру із вузькою щілиною для очей, щоб бачити дорогу. Вдома ж замість чадри вони носять тонкі, як павутиння покривала, виготовлені із вовни кіз. Анжеліка знову вмочила пальчики у рожеве жале. Дивовижне життя! А про що ж думають ці самітниці? Що сказала ваша наложниця? Та, що була жадібна, як кішка, коли ви її покинули? Наші жінки нічого не кажуть у таких випадках. А ця наложниця нічого не може сказати через дуже просту причину. Вона мертва. Вибачте мені, зніяковіла Анжеліка. Вона померла під батогом, бо наважилася полюбити стражника палацу. Ох, зітхнула Анжеліка, поклала шматочок ласощів на тацю і широко розплющеними від жаху очима подивилася на перса. Ось воно що. Розкажіть, як у вас поводяться з невірними дружинами. Ми пов'язуємо їхні спини з коханцями і відносимо на найвищу сторожову вежу палацу. Стерв'ятники насамперед викльовують їм очі, і вони довго страждають перед смертю. Але я виявився милосерднішим. Я перерізав її коханцю горлянку кенджалом. «Ну хіба зараз вони нещасливі?» – промовила Анжеліка. «Адже ви відправили їх до раю». Посол розреготався. «Маленька фузул. Кожне слово, що зривається з ваших вуст, як пролісок, що цвіте в горах Кавказу. Дайте мені вивчити новий урок». Навчіть мене любити європейську жінку. Чоловік повинен уміти розмовляти з нею про справи, як нещодавно ми з вами, співати її хвалебні пісні. Але коли ж настає час мовчання та нудних зітхань? Коли цього захоче жінка? Бактеріарі без кочів на ноги, обличчя його запалало від гніву. Неправда, цього не може бути. Як може чоловік допустити таке приниження? Французи мають славу сміливців. Але ж вони переможені на полі кохання. Цього не може бути, повторив перс. Коли до жінки входить король, вона має негайно роздягнутися, намазати тіло пахощами і запропонувати його своєму господареві. Швидким котячим рухом він кинувся до неї. І в одну мить вона виявилася притиснутою спиною до подушок. Хижа усмішка перса дедалі ближче приближувалась до її обличчя. Анжеліка щосили відштовхнула його від себе, хоча близькість його оголеного тіла змусила її затремтіти від пристрасті. «Ще не час!» «Побережіться!» І за меншого образу я засуджував жінок до смерті. «Ви не маєте права розпоряджатися мною. Я належу королю Франції. Король послав вас до розваги. Ні, лише для того, щоб надати вам честь і краще опізнати вас». А якщо ви уб'єте мене, він із ганьбою вижене вас із країни. Я розповім усім, що ви поводилися, як повія. Король вам не повірить. Він відправив вас у моє розпорядження. Повторюю вам, ні, він не міг цього зробити. А хто ж може? Не відриваючись, вона дивилася йому прямо в обличчя смарагдовими очима. Тільки я сама. Посол послабив хватку і явно зніяковів. Анжеліка розреготалася, або відчула, що здобула перемогу. «Чи знаєте ви, – заворкувала вона, – якою є величезна різниця між жінкою, яка каже так, і яка каже ні? Коли вона каже так, це найбільша перемога для чоловіка-француза. Розумію. допоможіть мені встати, – раптом промовила вона, простягаючи руку. Він покірно допоміг їй підвестися. У неї майнула думка, що він схожий на дикого прирученого кота. «А яким має бути чоловік, щоб жінка сказала так?» Їй дуже захотілося відповісти. «Він має бути таким самим диким і прекрасним, як ви». Його близькість п'янила її. «Як довго вона зможе грати у таку небезпечну гру?» Вона дивилася на його блукаючі очі, на розсунуті в палки усмішці губи, і їй здавалося, що вона сама прагне опинитися в його обіймах. Тим часом Бей наповнив срібний кубок якимось напоєм та подав його їй. Анжеліка піднесла до губ холодний метал і відчула смак лікеру. Кожна жінка має свій секрет. І тільки їй відомо, чому їй подобається брюнет чи блондин. Витягнувши руку, яка тримала кубок, вона перевернула його і тоненьким зеленим струмком вилила його в міст на пишний східний килим. Дияволиця! промимрив скрізь зуби Бей. Анжеліка вже повністю прийшла до тями. Вона запевнила його святість, що задоволена прийомом, що передасть королю його побажання і думає, що король визнає їх цілком обґрунтованими. Все ще грізно виблискуючи очима, Бей сказав, що в його країні є звичай надавати одне одному дах доти, доки триває дружба. Анжеліка впорядкувала себе, поправила волосся і взяла віяло. Я захищатиму ваші інтереси у Версалі і спробую залагодити усі труднощі протоколу зустрічі. Чи можете ви пообіцяти мені зберегти всі 20 католицьких місій у Персії? Це входить до нашого договору. Але чи не буде ображена ваша релігія та священнослужителі тим, що жінка втручається у їхні справи? Незважаючи на всю чоловічу гордість, ваша святість, ви повинні визнати, що саме жінка породила вас на світ. Посол промовчав, але в його очах світилася повага до співрозмовниці. Він усміхнувся, потім сказав – вигідні титулу султан Баші. А це що таке? Це титул «Жінки-цариці». Нею може бути лише одна жінка, яка володіє тілом та душею чоловіка. Він нічого не робить без її поради. Вона панує над іншими жінками, і лише її син успадковує трон батька. Він підійшов з нею до шовкової завіси дверей. І перша перевага султан баші у тому, що вона не знає страху. А друге – знає ціну тим послугам, які надає. В одну мить він зняв усі кільця зі своїх пальців і засунув їй у руку. Це вам. Ви найбільша коштовність. вигідні бути обвішаною коштовностями, як стародавній ідол. Анжеліка із захопленням дивилася на алмази, рубіни, смарагди, але так само невловимо швидко, як і він, вона повернула їх назад. Де завдаєте мені ще однієї образи в нашій країні, якщо жінка каже ні, то вона каже ні і всім подарункам. Бактеріарі Бей важко зітхнув. Анжеліка, посміхаючись, дивилася, як він повільно одягав обручки назад на пальці. Погляньте, сказала вона, простягаючи руку на якій красувався перстень із бірюзою. Ось те, що ви подарували мені на знак нашої спілки. Колір його змінився. Мадам бірюза, коли я побачу вас знову? У Версалі, ваша святосте». Погода на вулиці була погана. Було холодно. Анжеліка зовсім забула, що зараз зима, і що вона має повернутися у Версаль, щоб доповісти про результати місії. Вона нервово смикала хустку, Її душили сльози, їй хотілося розплакатися. Як би я хотіла знову опинитися на м'яких подушках, і безрозсудно вдатися до кохання. Вона була зла на короля, оскільки була впевнена, що його величність бачить у ній лише авантюристку, чиє тіло можна вигідно продати для дипломатії. Ще Рішельє неодноразово звертався за допомогою легковажних красунь користуючись ними як пішками у своїх диявольських інтригах. Анжеліка була готова розплакатися від жалю до себе. Так от на кого хотів би перетворити її король? Та ще й Монтеспан, яка, очевидно, теж вважає, що Анжеліці відведена роль захисниці королівських інтересів.